Грещинці ржищів становлять собою пізній стан в розвитку зарубенецько корчоватівської культури. Археологічний матеріал стоїть в різкій суперечності з теорією Нідерна. Якщо б ця теорія відповідала фактам, то приворська зарубенецька кераміка на заході повинна була б сполучуватися з більш давніми типами фібул і на сході з більш пізніми. Тим часом ми бачимо, що насправді є цілком навпаки. З Зарубинці давніші за Приворськи, теорія Нідерле зазнає поразки в зіставленні Зарубинців і Приворська. Отже, як ми ствердили вище, кераміка культури зорубинецького типу не прийшла на Надніпров'я з Заходу. Вона є продуктом тубільного наслідування античного посуду, який потрапляв в Надніпров'яз з півдня, з Причорномор'я, з тамтешніх грецьких колоній і насамперед Зольвії. Антична доба. Другий період, перше п'яте століття по Різдві. Як ми вже згадували вище в історії України давніх часів з античної доби, ми відрізняємо два періоди. Перший, давніший, з 5-го, 4-го століття перед Різдвом, про який вже була мова, і другий, наступний, який ми датуємо першим-п'ятим століттям по Різдві, що становить собою дальший і вищий стан розвитку матеріальної культури попереднього періоду. До останнього часу в археологічній науці було відомо лише 5-7 пам'яток з цього періоду. Черняхівський могильник, розкопаний хвойкою на середньому Надніпров'ї, на південь від Києва, поблизу Трипілля, могильник в селі Маслова, на півдні Черкащини та інші. Відсутність виразних відомостей про населення України в цей період у античних письменників з одного боку. Незначна кількість археологічних пам'яток, з другого, спричинювалася до того, що в історії давньої України утворювалася величезна лакуна. Цілий історичний період випадав із під уваги дослідників, бо що можна було сказати про людність басейнів Дніпра, Донця, Дністра і Буга, яка не була названа в античних джерелах? Звістки про скитів обривалися десь коло II-I століття перед Різдвом. Відомості про сарматів не мали жодного відношення до середнього на а звістки про слав'ян з'являлися властиво лише в V-VI столітті по Різдві. Обмаль відомих археологічних пам'яток давало привід до цілком невірних висновків. Археолог Хвойка копав переважно на правобережжі, в районі Трепілля-Канева. З цієї, по суті справи, цілком випадкової обставини робили висновок, ніби те саме правобережжя, район Трепілля-Канева, був основним осібком тодішньої людности, місцем виключно розпросторення культури Чернігівського типу. А вся інша величезна територія України між Дніпром і Доном – лишилася незаселеною. Залюдненість України в цей період бралася під сумнів. Недостатня дослідженість України за наших часів в археологічному відношенні проєктувалася в минуле, як властивого знака давнини, тобільне населення країни оберталося у фікцію. Україна здавалась пустелею, Позбавлене населення країни історики трактували як місце тимчасового перебування народів, що рухались з півночі на південь, з Балтики при Чорномор'я або зі Сходу на Захід, з Центральної Азії на Балкани, здобуток випадкових пересельців, які тут довго не затримувались і на шляхах своїх переселень пам'яткою свого тимчасового перебування на території України лишали окремі могили, своїх померлих співплеменників. Такою уявлялася Україна перших століть нашої ери, колосальний лісостеповий, ніким незалюднений простір, величезна пустеля, теренова порожнеча, зде-неде розкиданими місцями осель племен –